і поклав у ванну. Труна вмістилася у ванні? Це не стандартна ванна, а зроблена із титану, двометрова. Десь чи то в Запоріжжі, чи там, я знаю, роблять їх для начальства. Кажуть, однаково, що з чистого золота вбиває всі бактерії. Що робили потім? Поїхав додому, на той бік Дніпра, вулиця Флоренції. «А Суфроненко?» «Він залишився. Він жив у сусідньому будинку. У день убивства ви були там на складі?» «Всі ми були. Що ви помітили?» «А що я помітив? Ванна була порожня. Ні гробика, ні штори. З нашого управління прийшли, відіслали у нас на об'єкти і сказали, щоб ніяких розмов. Ну, ні з міліцією, ні з ким Але ж ви пішли на контакт зі мною Чому? Та я ж тільки один і знаю про все Вбили чоловіка, а я з ним тридцять років лямку тягнув Душа в мене є Чи як ви думаєте? Оксана звела на Петра Васильовича свої сірі очі А ще ж наші предки казали Душею не можна гратися Чи не так? Ну, звісно, що так, віхнув Скоробагатько. Три підозри Оксани Винокур. Перша. Ложе князя Володимира. Про ложе від художника Сабадаша довідався професор Богоразц. Він міг розповісти своїй доньці Ангеліні, бо це національна власність. Ангеліна ж Богоразц, очолює державну інституцію, що відає саме таким майном. Ложе зникло, вбито людину. Тепер треба з'ясувати, чи не причетна до цього Ангеліна Богораз. Підозра друга. Варяське золото. Ангеліна Богораз приводила до лаври якихось людей, щоб ті розкопали печери у пошуках коштовностей – описаних ще у Києво-Печерському патрику. Логіка знання тут є, але законності аж ніякої. Дивним чином ця незаконна акція, точніше спроба такої акції, перегукується з випадком на руїнах Собору Святого Федора. Знов убивство. Третє підозра. Мощі блаженного Агапіта – і смерть прораба Софроненка. Про мощі і їхню магічну силу знали троє. Убитий, паркетник Скоробагатько і Ангеліна Богораз. Підозра може падати і на Скоробагатька, і його свідчення – це лише спроба повести слідство не в тому напрямку. Таке буває часто. Отже, потрібна ретельна перевірка всіх фактів. Щодо Ангеліни – це тільки підозри, які нічим не підтверджуються. Всі підозри відпадуть самі собою, варто з'ясувати справу із ложем князя Володимира. А для цього треба відвідати професора Богораза і делікатно випитати в нього, кому він передав інформацію про рідкісну знахідку. Але добратися до професора – Оксану того дня не змогла, не мала часу. Якась незрима сила штовхала її найперше побувати на Воскресенському осилі, вулиця Вільде, номер 72. Вулиця Вільде. Розчарування очікувала Оксану уже у самій назві вулиці. Найменування не на честь української письменниці Ірини Вільде, а на честь класика латиської літератури Едуарда Савільде. Ну що ж, як кажуть диктори українського телебачення. Будинок під номером 72, панельний, п'ятиповерховий, найгірша модель хрущовського періоду, примітивна машина для спання, під'їзд Суцільний жах, купи сміття, все запльоване, понищене, бетонні сходи під ударами ніг недбалих пожильців вищербилося,